Solen och vinden Det var en vacker vårdag och solen låg skinande, men alla skakade av köld för en kall vind drog fram över himlen. Titta på mig, röt vinden och slängde med trätopparna. Jag är jättestark, starkare än du, sol. Jaså, svarade solen, det är jag inte så säker på. Jag vet, vi tävlar, så får vi se. Han tittade ner och såg en man som gick längs en väg i en tjock vinterjacka. Ser du den där mannen? frågade solen. Låt oss se vem av oss som kan få av honom jackan. Ja då, sa vinden självsäkert. Titta här. Han blåste och blåste och blåste mannens hatt av hans huvud. Nu tar jag jackan ropade vinden och blåste hårdare och hårdare. Mannen blåste nästan omkull, men han höll bara jackan hårdare omkring sig och fortsatte gå. Så där kommer du ingen vart, sa solen och skrattade. Titta på det här! Och han strålade ner på mannen. Mannen log när solskenet värmde luften. Runt omkring honom slog blommorna ut och fåglarna började sjunga. En efter en knäppte han upp sin jackas knappar och solen fortsatte att skina. Mannen blev så varm att han bestämde sig för att ta av sig sin jacka och begav sig glatt till närmsta skuggande träd för att ta en tupplur. Du förstår, viskade solen till vinden. Vänlighet fungerar bättre än kraft. Slut!